A 15. század második fele. Mátyás király visegrádja. Mátyás király csak a nápolyi aragóniai beatrix kötött házassága után kezdett el a visegrádi palotával foglalkozni. Nem bontott le semmit, de felújította az ablakokat, ajtókat, kandallókat és új diszkutakat épített. Minden bizonnyal a bútorokat, szőnyegeket is kicseréltette. Az utcára néző palota is átépítette, hiszen ez volt a palotának az a része, amit legelőször pillantott meg minden átutazó és ide látogató. Az utcai oldalra épült a gyönyörű zárt erké is, ahonnan szép kilátás nyílt a környező hegyekre, a Dunára és a palota előtt ringatózó királygájára, a Buszentaurusra. Lovagi tornák alkalmával ez az erkély volt a király és a királyné díszpáhoja is. Érkezik a török követ. Mátyás jól értette ahhoz, hogyan hozza zavarba ellenfeleit. A török szultán követét úgy akarta fogadni, hogy az ámulatba essen a udvar fényétől és gazdagságától. A követ látogatását Olá Miklós esztergomi érsek és történetíró meséli el. Egykor úgy regélik, török követ jelent meg Visegrádon. Mátyás a kertben akará fogadni. A követ megjelent a kapuban, s midőn innen a függőkertet megpillantá, melynek felső részein a királyvala, környezve sejembe, s arany és ezüsttel kivarrott kelmébe ruházott, gyönyörű övekkel és aranyláncokkal lékesített kíséretétől, akkor elálmélkodott, s bámultában felejti az üzenetet átadni, melyel ura útra eresztette vala. Végre összeszedé magát, s a fényes gyülekezeten keresztül fölméne a lépcsőzeten, de midőn a királynak nagy szikrázó szemét megpillantotta, ismét annyira elzavarodott, hogy csak azt rebegheti. A császár üdvözöl. Mátyás elvezetteti őt azon meghagyással, hogy ura alkalmasabb követet küldjön a helyébe. Kút és kápolna Mátyás is kedvelte a kutakat, akár csak elődje Zsigmond király. A palota udvaraira két vörös márványkutat is épített, amelyekről szintén Olámiklóstól kapunk tudósítást. A múzsák útjáról részletes leírást adott, a herkules kútról viszont csak említést tett. A régészek szerencséje fordított volt. A múzsák útjából néhány töredéket találtak csupán, a Herkules kutat viszont szinte teljes egészében sikerült feltárni. Ez a kút volt a legelső 15. századi reneszánsz alkotás, ami Olaszországon kívül készült. A nyolc szögű kút a Palota díszudvarára épült, és hétköznapokon a Várhegy mélyén fakadó forrás vize csobogott benne. Ünnepek alkalmával viszont váltakozva fehér és vörös bort engedtek a szolgák a kút vezetékébe, ezzel is elkápráztatva a király udvar vendégeit. A szobor nevét a legendás görög hősről, Herkulesről kapta, de szokatlan módon nem egy felnőttet, hanem egy gyermeket ábrázol. Történészek szerint ezt Mátyás akarhatta így, mert a Herkules figurában fiát, Korvin Jánost, az erős és bátor trónörököst akarta látni és láttatni. Még jobban érzékelhető az új stílus, a reneszánsz térhódítása a palota kápolna esetében. Kívülről még gótikus stílusban, belülről viszont már reneszánsz stílusban újított a felmátyás. A kápolna fénye is az uralkodó gazdagságát hirdette, a szentmiséken ezüst csípokkal díszített orgonán játszott a kántor, a pap pedig egyenesen firenzéből hozatott, aranyozott kararai márványból faragott szentségházból vette ki a szenteltostját. 1484. Hol lakik a trónörökös? 1484 körül egy új lakosztályt alakítottak ki a királyi palota keleti szárnyában. A fekvéséből és a berendezéséből kiderül, hogy sem Mátyásé, sem Beatrixé nem lehetett, hiszen nem volt olyan díszes és nagy, mint az uralkodóké. De ha a helyét nézzük, a király és a királynő lakosztálya között, csak fontos emberé lehetett. Minden bizonyjal az akkor már 11 éves Korvin Jánosé Mátyásnak egy korábbi szerelemből származó fiáé volt ez a lakás. Három szobából állott. Az elsőt olasz mintára salának nevezték. Ez volt az ebédlő és a fogadóterem. A második az antikamera, vagyis az előszoba, ahol a híres tudós Tadeo Ugoletto tanítgatta a fiatal Jánost, a harmadik pedig a kamera, vagyis hálószoba volt, ahol az esti fürdés után nyugovóra tért a királyfia. Mátyás számára ekkoriban a legfontosabb az volt, hogy halála után János számára biztosítsa az ország trónját.